RM linea spot in linea con lo spot E allora un saluto a tutti gli amici di CRM, ben ritrovati, ben tornati a sintonizzarvi su questo appuntamento sportivo che eh, praticamente vi fa conoscere i risultati ma anche e soprattutto quelli che sono i commenti, le interviste che noi facciamo di settimana in settimana agli ospiti che abbiamo in studio, a quest'oggi dobbiamo dire che abbiamo degli ottimi ospiti in studio, ne parleremo fra un po', eh, ma intanto prima di iniziare volevo ringraziare come al solito tutti voi che ci ascoltate in radio ma che ci guardate anche attraverso eh, streaming eh, su crm happy radio punto it un saluto anche a voi ma un saluto all'amico eh, ormai Simone che si occupa della regia da dalla prima trasmissione e non ci lascerà mai da soli non ci farà mancare mai nulla e ehm, un saluto ai nostri sponsor che ci seguono eh, dall'inizio di questo eh, programma che eh, spero eh, continua sempre a, ad essere sempre più interessante e soprattutto sempre più ho ascoltato. Volevo ringraziare gli sponsor, la Globat Viaggi di Via Porto Salvo 54 a Cefalù, Betty si disconnessi online in Via Pintorno 15 a Cefalù e Mondo Moto, vendita e ricambi moto e auto in Via Roma 127 a Cefalù. Bene, abbiamo fatto i saluti di dovere ai nostri sponsor, adesso invece salutiamo e accogliamo non con un applauso perché non abbiamo eh, lo studio e eh, non abbiamo il pubblico in studio, comunque un applauso, diciamo, di logico ai nostri ospiti che sono il mister della eh, squadra di calcio della Cefalù eh, giovanile calcio Giuseppe Brutella e poi degli ospiti che quest'oggi ci vengono a trovare, abbiamo parlato eh, la settimana scorsa eh, del di basket e in particolar modo della squadra del Barcellona che milita nella eh, serie eh, A2, eh, giusto? <ride> e abbiamo avuto anche un eh, in, in diretta telefonica Sebbi in quell'occasione eh, e la scorsa settimana oggi invece ce l'abbiamo in studio e io saluto proprio gli amici che sono oggi qua del Barcellona Basket e iniziamo con le signore non ecco la responsabile marketing Cristina Grasso Ciao buonasera a tutti e poi abbiamo dell'ufficio stampa Sebi che diciamo è uno dei nostri anche esatto. perché io sono di casa Cefalù sei di casa Cefalù e poi le, le executive marketing Carlo Sgro buonasera a tutti ecco benissimo allora questi sono i nostri ospiti aspettavamo anche eh l'amico cammarata del Castelbuono Calcio che praticamente ehm doveva essere qui con noi non so forse arriverà nel corso della trasmissione comunque eh noi lo salutiamo se è in, in, in ascolto e eh, lo aspettiamo qui in studio ehm Castelbuono Calcio perché? perché eh, abbiamo detto che ogni settimana noi oltre agli, agli diciamo ai nostri alle nostre squadre locali ci occupiamo anche di quelli che sono i paesi limitrofi e la la scorsa settimana abbiamo avuto eh, l'amico Barranco e abbiamo parlato della società sportiva dell'Ascari per quanto riguarda il calcio. Questa settimana nel eh, nostro spazio eh, voleva essere dedicato appunto agli amici di Castelbono, sperando che eh, cammarata eh, ci raggiunga in studio. Allora, eh, io per quanto riguarda gli amici del basket me li riservo un attimino, poi facciamo un ping pong fra calcio e basket. Abbiamo tantissime notizie oggi da dare e eh, intanto diciamo che Ehm per quanto riguarda il calcio, eh, purtroppo il calcio è sempre tutte le trasmissioni sportive si apre sempre col calcio. È eh, il calcio eh, ehm, ci ha dato un'ennesima soddisfazione, eh, non si è giocato domenica, si è giocato mercoledì e in quanto in occasione delle elezioni politiche eh, appunto è stata anticipata la giornata del campionato di promozione, c'è stata questa vittoria del eh, Cefalù calcio della giovanile. No, ma dimmi come si chiama, Cefalù calcio, giusto Giuseppe? Intanto buonasera a tutti, vi si chiamo a Cefalù. Cefalù calcio. Allora, eh, noi ci confondevamo ancora con l'altra società della giovanile. La nostra prima società. Ecco, bravissimo. Dunque, una vittoria senza non è che vi siete sforzati tanto. Avete fatto due gol e vi siete fermati lì, poi è stata la partita praticamente portata in porto tranquillamente con il Torre Grotta 2-0. Sì, oltretutto eh, la squadra del Torre Grotta è venuta qua a Cefalù con soltanto 11 elementi per varie squalifiche e infortuni. e eh, già a mezzo del primo tempo stavamo du 2-0 poi un calo di tenzag ci sta pure perché la squadra veniva da tre risultati ottimi eh, ed è normale che poi sai cala un po' l'attenzione Sì, diciamo ma... che avete tirato il remo in barca, dai. Eh. Bravo anche perché durante la partita non abbiamo rischiato nulla ed era giusto magari doveroso rifiatare un poco. Allora, eh parliamo di di di questa classifica, di questa classifica che eh, vede la squadra Cefaludese al terzo posto con 49 punti, se non sbaglio, sì, tu sì, mi correggi, con eh con una partita in meno, che potrebbe essere questa partita in meno, l'avvicinarsi all'IG Virtus che eh, di punti ce n'ha 53. Eh tenuto conto che magari Rocca di Caprileone per il momento è un po' eh, distante. più distante, un po' inadattabile, però non si può mai sapere nel calcio eh, diciamo non volendo augurare niente di male al Rocca di Caprileone, però possono succedere gli imprevisti e magari eh, si ci potrebbe fare un pensierino, ma intanto andiamoci con i piedi di piombo, facciamo passettino per passettino. Eh, C'è questa partita da recuperare contro il Sant'Agata che non è stata giocata per impraticabilità del campo, eh, già hai la data oppure ancora Sì, la data sarà il 6 dopo la partita di domenica contro il Re Calcio, poi recupereremo il 6 di marzo. di mercoledì a Sant'Agata. Ecco, sarebbe eh, l'ideale fare i 6 punti e vedere poi dove ci si ritrova praticamente dopo queste mattine. Sicuramente partite. ci proveremo. <ride> allora, io eh, dicevamo poco fa parleremo di calcio e basket, magari passando la palla agli amici di Barcellona perché abbiamo tanto da da parlare su questa squadra, su questa realtà siciliana eh, che praticamente porta la Sicilia poi in tutta in tutta Italia, anche come immagine, come come visibilità. Un'ultima cosa e poi ritorniamo di nuovo a Peppe. Dunque, eh, terza in classifica, due partite da recuperare. e eh, una da recuperare mh, dicevo due nel senso che avevamo parlato di dei sei punti da fare in queste due partite e poi vedere dove ci si eh, ritrova. Allora, intanto per questi nostri amici che eh, ci ascoltano, eh, diciamo eh, spieghiamo come funziona questo campionato, chi sale, chi va ai play-off, com'è com'è la situazione. Intanto ecco. la la prima va direttamente nell'eccellenza, campionato importantissimo quello dell'eccellenza, credo che sia il campionato più alto per eh, il gietantismo siciliano. Eh, siamo alle porte della della, della Lega Pro. Eh, come sempre professionisti. Poi dalla seconda alla quinta fanno i play-off, ma c'è la regola dei 10 punti se e non ci sono più di 10 punti la, la partita non si fa. Credo che ancora sia prematuro parlare di questo che eh, comunque sono i play-off fanno la quinta la, la seconda contro la quinta e la terza contro la quarta. Eh, L'unico vantaggio è che chi chi arriva primo in classifica ha il vantaggio di giocare in casa. Esatto. Allora diciamo che praticamente eh, in questo momento al 90% i play-off sarebbero assicurati, anche perché vedo che il Montevaggione con tretto, 38 punti è eh, dista da voi e ben 11 sì, punti e sì. di... lo possiamo lo possiamo dire che ha dato una cosa che non credo che poi possa succedere bene calcio ci, ci sta tutto anche nello sport, ma credo ci siano dei presupposti per per fare i play-off. Allora, e qui l'importante mm -hmm. sarebbe arrivare eh, secondi per disputare e, prendendo il caso che Rocca di Caprileone si trova già al primo posto, mettiamo il caso che mh, diciamo non ci si può arrivare, ma sarebbe l'ideale arrivare secondi per poi giocarsi le due partite, caso magari in casa. Sì. In casa. Perfetto, Peppe. No, il nostro obiettivo è giocare tutte le partite, ormai ce lo professate con i ragazzi questo obiettivo, giocarle tutte ad una ad uno senza fare i conti in casa degli altri. Poi all'ultimo terremo le somme. Allora, qui c'è ci sarebbe eh, il, il diciamo una doppia eh, situazione, o il rilassamento per aver raggiunto i play-off oppure eh, la voglia di arrivare seconde. Secondo te eh, che stai a contatto con i tuoi giocatori, quale in questo momento la cosa è che eh, noti più eh, credo che sia oggi lo stato attuale sia meglio inseguire perché avere la pressione addosso ed essere in classifica eh, credo che il Rocca sia primo dalla nona giornata della giornata di, di andata quando ci ha scavalcato per la partita giocata loro a Colleciano eh, e hanno fatto oh, devo dire onestamente un un bellissimo campionato però anche loro ora avranno degli scontri diretti che non hanno avuto che hanno avuto a andare molto più facile nelle prime 9 giornate. Ora uh, tranne noi che l'abbiamo affrontata alla prima di di ritorno, ora credo che avrà abbia... È stata una partita un po' particolare quella. È stata quando... un po' particolare perché avevamo la partita in pugno, due errori nostri che ci hanno consentito e infatti, di perdere la partita. Sì, infatti. Sì, infatti. Allora Adesso invece per il momento lasciamo il calcio, anche se qui abbiamo uno di, che è molto vicino a Rocca di Caprileone. Non ce ne volere noi purtroppo dobbiamo parlare. Ecco, no. dobbiamo parlare Carlo, dobbiamo parlare di, di sport, parliamo, insomma, siamo un po' campanilistici, siamo a Cefalù. Io ho avuto anche il piacere di vedere la partita tra il Rocca e Cefalù giocata a Capo Orlando e confermo quello che ha detto il mister, nel senso la partita Ichevalou purtroppo la in quell'occasione l'ha persa per degli errori anche perché per era passato in vantaggio Esatto, esatto, esatto. Vabbè, comunque, eh ci rifaremo i play-off. Eh, allora, non con Rocca dei Camprelone, ma eh, noi ci auguriamo che eh di arrivare in eccellenza ugualmente, o attraverso i play-off oppure eh, ecco, magari insieme, eh, ecco, l'anno prossimo fare di nuovo questa bella partita. Allora, ecco qua la parte più bella senza nulla togliere agli altri no, della trasmissione. <ride> riguarda la nostra Cristina che ce l'abbiamo qui accanto. Allora, Cristina, eh Cristina la Glass, responsabile marketing, è eh, da quanti anni sei praticamente all'interno della società? Parliamo di di basket e di Barcellona. Allora, eh, all'interno del Mondo cestistico da anni, forse avevo 17 anni, credo, quindi cominciai con la con la cessistica non, non lo sappiamo quanti anni eh, non, lo sapere, non, lo dico. non lo vogliamo sapere non lo vogliamo sapere che sono all'interno della Sigma Basket Barcellona dall'inizio quando il presidente Bonina decise di, di fare l'impresa ecco allora parliamo un po' visto che tu sei stata da tanti anni eh, all'interno della società che praticamente eh, ha iniziato quasi con, eh, quando è iniziata questa bellissima avventura del, del Barcellona Basket è la serie C1 eh, ecco appunto che è arrivata alla serie C1 allora facciamo una una piccola storia di quello che è successo eh, uh -huh. nel corso di questi anni, nell'evolversi eh, della società, I cambiamenti. i cambiamenti, tutto quello che è successo. Ma eh, allora eh, ci fu appunto questa questa gara di Serie C1, poi insomma, eh, non andiamo a raccontare eh, tutta no, la no, situazione no, in particolari, i particolari. Comunque il presidente Bonina ha deciso di acquistare il titolo di di Serie B. e è e cominciò questa ascesa perché comunque furono anni abbastanza complicati perché il basket a Barcellona c'era stato, però poi uh, la vecchia società aveva venduto il titolo, quindi si doveva ricreare l'entusiasmo giusto e il presidente insieme al suo staff c'è riuscito subito, immediatamente. Vuoi perché c'era, lui veniva dal calcio, sì è vero, però un grande uomo sportivo non possiamo nasconderlo perché Certo, certo. È eh, Dobbonina faceva l'AC2 eh, con Allegri per sto Barcellona. Perfetto, quindi uomo di sport, eh, poi vabbè, eh, decide di di arrivare al basket, di approdare al basket con la stessa volontà, cioè lui ci mette, insomma, messo la stessa passione nel calcio quanto ce la sta mettendo nel basket, quindi gli obiettivi eh, per lui come uomo sportivo sono quelli di raggiungere il massimo, la vetta, che sarebbe in questo caso la Serie A. Esatto. Uno. Ecco, come si vive questa la situazione visto che eh, proprio vicini Barcellona e Capo d'Orlando, Capo d'Orlando è stata in Serie A, poi c'è stato il fallimento, ci sono state tutte le, le varie vicissitudini sì. che conosciamo perché si occupa di sport, eh, come si vive adesso questa eh, questa questa situazione fra Barcellona e Capo d'Orlando? Ma eh, la situazione è un, un pochino mh, cioè si vive benissimo perché poi vabbè si fa il derby, sappiamo che eh, Capo d'Orlando era nata per la dilettantistica quindi non possiamo era poi vabbè c'è stato il ripescaggio e quindi si è ritrovata in Lega 2. Eh. Sta operando bene, ha operato bene, ha avuto un momento di di crisi all'inizio con Bernardi, era eh, Ora zona. parleremo col Sebbe anche dell'andamento della classifica del de, del Barcellona e anche del Capo d'Orlando. Stiamo parlando cari amici del Barcellona, mm -hmm. perché perché eh, Barcellona ha scelto Cefalù come eh, come campo sportivo per disputare le le le partite ehm... visto che è il campo squalificato per disputare le sue partite in casa. E noi siamo veramente orgogliosi e onorati di ospitare questa squadra anche perché dicevo eh, domenica scorsa, non questa adesso, ma eh, la domenica prima, quando ha giocato contro il Verona, eh, veramente al palazzetto Marzio Tricoli di incontrato gli Arstillo qui a Cefalù, eh, era uno spettacolo vedere eh, una partita di di di questo livello. E devo dire che eh, adesso poi torneremo con Cristina a parlare di altro. Caro Servi, eh, mi dicevi che l'allenatore eh, era contentissimo di eh, soprattutto dell'ambiente, anche perché eh, il pubblico cefaludese ha ben risposto a al, a questo evento, anche perché sappiamo che molti sportivi cefaludesi sono appassionati di basket e eh, speriamo quanto prima di poter arrivare anche noi a certi livelli qui a Cefalù. Cefalù, nonostante abbia comunque sotto i 15.000 abitanti è un paese che che mangia sport. riallo calcistico che anche per quanto riguarda il basket c'è fa lui la la fame di basket è rimasta. Dalla B1 dai tempi di Turne di Cattani, di di Di Mauro, di Tosolini, di di Bonaccorsi, la fame è rimasta. Ora ehm non so se se Barcellona avesse scelto un altro campionato, quante possibilità di di portare tutta questa gente avesse avuto. Ovviamente i disagi di giocare in un campionato ci sono, ma il mister il coach sottolineava che e eh, comunque il palazzetto sarà si riempito che la gente è entusiasta e che c'è quella clima di festa quel clima di festa che deve esserci non allora io ti devo evento. confessare una cosa che ho visto il palazzetto pieno in questo modo soltanto quando c'è stata l'inaugurazione cioè Credito. praticamente credimi non eh, ad esempio gioca la, la la la nostra squadra Costa Verde Cefalù di, di di di di pallavolo di volley stiamo parlando di serie B2 non stiamo uh -huh. parlando di un campionato di serie D e eh, tu vai lì ma sembra sembra vuoto perché anche se ci sono 4 o 500 persone in quel campo in quel campo non si vedono cioè eh, ci sono altre manifestazioni eh, ci vanno 800 1000 persone non si vedono invece eh, diciamo quando c'è stata la partita contro il Verona è veramente uno spettacolo indescrivibile per, eh, per... e io invito scusami sì. eh, gli sportivi domenica prossima parliamo di Domain. domenica prossima perché domenica sì. prossima il Barcellona ritorna a Cefalù ma soprattutto ritorna per incontrare una diretta eh, avversaria di questo campionato. Anche se adesso andiamo al lato tecnico di avversari propri non si può parlare perché adesso ci spiegherai che quest'anno il campionato non è che eh, abbia retrocessioni oppure eh, diciamo promozioni dirette, c'è tutta una situazione che ogni anno mi dicevi cambia e eh, francamente non è che sia tanto bello. Quello che il campionato che sta disputando Barcellona è un campionato un po' anomalo. Nessuna squadra retrocederà perché è stata esclusa il nuovo basket Napoli e non ci saranno retrocessioni, quindi le 15 squadre in Lega 2 resteranno 15. Eh, inoltre non ci sarà promozione diretta, quindi una forma quasi NBA che vedrà i eh, primi 8 squadre per l'off, addirittura a un certo punto si parlava di inserire 12 squadre per l'off su 15. più la forma ancora a pianoforte. <ride> è assurdo meglio metterle tutte qui, quindi c'è al su punto. È un assenso effettivamente. Eh quindi sembra quasi quasi inutile arrivare primi perché comunque bisognerà comunque affrontare l'ottava e disputare un tot di partite che hanno i loro rischi ehm, e le loro, le loro complicazioni. E allora sempre 3 sì. su 2 eh, su 5 come è? è il Sì, modo. sì, al meglio Cioè, sì, adesso sta a meggio eh, della terza gara. 2 su 3. Al meglio della cioè questo campionato sicuramente finirà a settembre quando inizierà l'altro campionato. Non c'è a sto punto, scusami, non so quante partite bisogna disputare. Noi abbiamo la regola di cui parlava Mister Minutella, quella dello scarto di 10 punti che ho Anche in Serie B, ad esempio, se si arriva con lo scarto di 10 punti, le prime 3 vanno direttamente. Non abbiamo questa regola. No, no, non ci sono regole assolutamente da quello che mi stai spiegando, perché significa fai il campionato, arrivi nei primi 8 di giochi playoff, tu... tutto Nonostante questo, eh, Barcellona non si nasconde, vuole arrivare nelle prime posizioni del campionato, anche perché eh, la posizione geografica della città, quindi essendo in un'isola, co eh, comporta dei disagi all'avversario che devono scendere due o due volte. Eh, Sicuramente. In Sicilia e quindi eh, ovviamente la società punta e spera di arrivare nelle prime posizioni eh, ci affidiamo anche al caldo, ci affidiamo anche al caldo perché magari quando si fanno i play-off e qui ci sarà eh, 40° gradi e ne soffriranno più quelli che che arrivano dal nord, giusto? Eh, probabilmente sì, probabilmente allora, sì. Allora, adesso ritorneremo a parlare ancora di questo di del Barcellona e del del della classifica, dei risultati, anche perché il Barcellona eh, nell'ultima partita ha vinto eh, in trasferta con il Fiorentino per eh, 79 a 71. Ci ritorneremo subito dopo la pubbl চিতা alla sua porta faccia presto non importa cosa crederei di questo movimento ma l'avverto a posto non ci penserei per volte ado l'imminente arrivo di Gesù perché poi non torna più mi sono reso conto che sta erpeggia credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni ma si metta nei suoi panni quelle incettate di pianeti da salvare di pianeti da salvare possa del vostro cuore riscoprire che la verità sinceraspe Entro una persona sola non è tanto il sesso a consolare l'uomo, dal suo pianto ma l'amore buono è il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole: come'è facile sentire gli e passi ed immorali, di comportamenti frivoli e meschili, quali cerchi omini in da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio. In tutti i poveretti che hanno perso il senso emmesso della vita non chiedomi che un regno intero dico io sono un inegno un e cerco Dio in chi vende onore per denaro e ora nel cuore mette un muro, আমি পুরো চক্রে উনি C È sempre il sole dove cerco Dio in tutti i momenti che ho perso il senso immenso della vita Non chiedo un un regno intero dico io sono un degno maschero e cerco Dio che benedezione eterna ho e ora nel cuore metto un culo. Sevi dentro non ti muovi ma ti sento oggi te la cavi sì ma non finisce qui In tutti i poveretti che hanno perso il senso e della vita Hello radio, ci tornati nuovamente in studio. Ci siamo ascoltati una bella canzone di Max Gazzè e adesso prima di continuare con noi, i nostri amici che sono qui in studio, volevo ricordare, abbiamo parlato di calcio, non dimentichiamoci della nostra nuova società, la New Entre Sant'Ambrogio in terza categoria e abbiamo avuto ospite qua anche il nostro amico Filippo Serio. Comunque è la terza categoria e eh, l'ambrosiana, appunto lo la Sant'Ambrogio ha perso per 3-0 contro il Cartage di Caccamo, eh Cartage di Caccamo che c'ha 18 punti in classifica a differenza del del Sant'Ambrogio questa nuova lovissima società che ha 12 punti, mentre il campionato di terza categoria è guidato dalla squadra dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, eh seguito appunto poi dal Real Trabbia Eh, praticamente a 25 punti mentre Notorio San Ciro ne ha 32 questo per dare una notizia di eh, calcio ancora eh, poi voglio eh, ricordare fare un grande eh, augurio un in bocca al lupo al eh, Real Cefalu per quanto riguarda il discorso del calcio al 5 ha vinto il proprio campionato di serie D eh, il girone B con 4 giornate di anticipo ha vinto la sua ultima partita e eh, fuori casa eh, praticamente per 7 a 6 e dunque con questa vittoria esterna il Real Cefalù ehm è la prima squadra che ottiene un risultato è sicuro, certo, è quello della promozione eh, dalla serie D. Allora, eh, torniamo nuovamente a parlare con gli amici di eh, Barcellona. Dunque, eh, prima però voglio ringraziare, scusami, devo ricordargli gli sponsor, sennò eh, quando passo davanti ai loro negozi eh, come minimo mi linciano. Ecco, ringraziamo la Global Viaggi di Via Porto Salvo 54 a Cefalù, la Betty Sicilia Scommesse Online in Via Pintorno 15 a Cefalù e poi anche la Mondo Moto vendita ricambi auto e moto in Via Roma 127 sempre a Cefalù. Allora, Cristina, una domanda ehm mi sorge spontanea direbbe qualcuno è eh, è quella eh, il tuo ruolo all'interno della della società, cioè tu praticamente ti occupi di marketing ehm Lui diceva dalla parte di Messina gli sponsor sono più malleabili, ma è eh, è vera sta cosa con sta crisi che c'è, perché diciamo che Cristina si occupa proprio di questo di questo eh, ad, oltre a essere una ottima dirigente e tifosissima del Barcellona, ma si occupa soprattutto eh, del marketing, è eh, quello di andare a procurare il Villedaro per portare sì. avanti la società e parliamo anche di costi eh, parliamo quanto costa soprattutto tenere una società a questi livelli. Allora, eh, non è così facile, non è tutto così facile. quest'anno abbiamo eh, diciamo io, Carlo e tutta l'equipe perché alla fine noi siamo solo una parte. Giù ci sono degli account eh, che si occupano proprio di andare a reperire i contatti. Abbiamo deciso di impostare in maniera diversa. Mandiamo un messaggio forte che non è quello di sponsorizza e basta, ma parliamo di sport business. Nel senso, parliamo di attraverso una società sportiva che ha un'immagine forte nazionale. Tu puoi Eh, creare un mezzo di eh, pubblicità per il tuo brand non indifferente, nel senso legandoti al Basket Barcellona puoi avere tanta visibilità. Quindi eh, noi come lo stiamo, cioè perché giusto che sia così, eh, perché Basket Barcellona ha un seguito non indifferente, mh, radio, eh, televisioni, eh, giornali. Quindi chiunque si leghi a questa realtà cestistica ha un'immagine non indifferente. Quindi dirlo così eh, che poi è verità, eh, diciamo che attira molto di più le persone che ci credono, cioè chi fa pubblicità e la deve fare, farla attraverso lo sport per loro è importante. Mi decidono che eh, invece di farla in maniera diversa attraverso desse per tre altre verso la locandina comune, legandosi al basket possono avere grande visibilità. E allora, praticamente eh, diciamo che eh, il lo sponsor diventa eh, un un primo attore anche a livello della società perché partecipa proprio nella vita della della esatto. della società. Esatto. E eh, quanto costa eh, un campionato <ride> di di Serie A2, anche perché noi abbiamo visto eh, all'interno della squadra adesso se magari ci dai i giocatori eh, a che livello che livello sono, che giocatori sono, perché sai, noi di calcio un po' le nemasti chiamo. A livello di basket il conduttore non può essere bravo in tutti gli sport. Certo, deve essere carente in qualche sport, non può, io ah, tra l'altro non sono eh, il criscitiello della situazione e di conseguenza ecco, mi mi mi, mi faccio aiutare da te. Ecco, la rosa di questa di questa Barcellona, abbiamo visto che ci sono dei giocatori veramente a certi livelli. Allora, io partirei col mio preferito Hai eh, ah, un preferito? Sì, sì, ho un preferito <ride> per eh, perché l'ho seguito quando giocava nei campionati di college americano e non sapendo che poi magari avrei dovuto conoscere e intervistare Edetarian Green come eh, ex giocatore dei Florida Gators che ha vinto due anni l'NCAA. Ora l'NCAA è il campionato il maggior campionato di college americano. Penso paragonabile, però non voglio dire ne sia la nostra Eurolega, cioè la Coppa dei Campioni di basket in Europa. Quindi uno che vince due volte il campionato come play titolare. Ehm in America l'NBA vuol dire che è un giocatore di livello, basta questo. Alessandro Cittadini non, non lo devo neanche presentare perché ha vestito la canotta della nazionale e c'ha rappresentato alle Olimpiadi, insomma, ai Mondiali, ex Fortitudo, un, un centro tecnico, un un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. E eh, gli altri americani sono Melvin Sanders eh, che ha giocato nel in NBA con i San Antonio Spurs. e anche lui basta questo per capire eh, che che che tipo di giocatore è, un giocatore fisico, atletico, un ottimo rimbalzista. Eh andando velocemente eh, l'ultima arrivato Jobby Thomas eh, che ha anche lui un curriculum di tutto rispetto nel campionato italiano, è stato a Milano, eh all'Olimpia Milano e eh, l'ultimo viaggiava con 18 punti di media, quasi 18 punti di media a, a Trieste e eh, da noi si sta confermando un giocatore di esperienza e un ottimo tiratore. e Marco Giuri l'anno scorso è il migliore giocatore italiano del campionato Lega 2, un 88 viene da Brindisi Mogavro anche lui, Mogavro eh, che fa vedere movimenti in post basso, insomma. Tutti questi nomi e tutte sì. queste Cosse. diciamo veramente <ride> a parte cosa i giovani eh, della vostra sì, sì. cantera che ormai eh, questa questa questo nomignolo del Barcellona è di moda e eh, i giovani barcellonesi, i giovani la vostra scuola eh, basket perché sicuramente curerete moltissimo anche questa. Come vivo l'a contatto con questi <ride> con questi campioni, con questi fuoriclasse. Poi ci arriviamo al costo di questi campioni. No. <ride> <ride> I ragazzi guardano i campioni eh, sia con con rispetto, però anche come esempio eh, all'interno del parquet. Eh, portiamo sempre un è eh, un under, diciamo, il eh, sien trasferta che è in casa col con la con il roster. Ehm posso ricordare Sofia, posso ricordare Rizzo, Crisafulli, eh, giocatori che comunque magari non sanno ancora se avranno un futuro nel basket italiano, però possono vantare una partecipazione e una presenza Però diciamo che gli stimoli eh, sono oh, tantissimi, tantissimi perché eh, sanno eh, o, o vogliono emulare le gesta del dei dei dei giovani campioni che hanno accanto Ovviamente. cioè e con cui vivono tutti i giorni certo. perché poi alla fine è normale che eh, i, i giocatori della prima squadra stanno lì e li vedono tutti i giorni, magari si allenano insieme, fanno le partite e hanno tutto e fantastico. Noi dovremmo avere in squadra, eh, cioè qualche giocatore di di di di un certo livello e eh, magari un, un serie B e per me fare una categoria diversa <ride> <ride> Certamente. Allora, Cristina, dunque questi giocatori però ecco eh, portano Ah, veramente è una situazione economica molto particolare perché a parte che sono i giocatori che hanno dei contratti adesso non sto, non sto no, lo sto lo sto a stesso aprirlo e nemmeno a dirlo perché questi sono problemi no, della società. Però dico dei costi perché questi giocatori viaggiano spesso, questi giocatori devono avere Certo, eh, devono vivere nel nella città, devono avere tutti tut i comfort, le trasferte. le trasferte. Ecco, parliamo proprio di questo, cioè un campionato del genere può anche costare, io lo dico, ah, è anche 4 milioni e mezzo di euro, 5 milioni di euro, cioè parliamo di cifre di belle cifre. <ride> Ma, Ma perché affronto un campionato nazionale, perché affronto un campionato regionale come il nostro e è... একদিন ওর মালে গেলে স্পেশে আমর তো E allora a parte il tuo lavoro, a parte il tuo lavoro, perché io eh, con tutta eh, la buona volontà che ci posso mettere e che con tutta la fiducia che posso avere in te, mi sembra assurdo che vai a recuperare 4 milioni di no, euro di smolza. No, no, no, no, sarebbe allora, sarebbe fantastico. Dico, eh, <ride> dico con tutta la mia buona volontà, tutta la mia buona eh, dico eh, fiducia che posso dare a una persona simpatica certo. come te, dico però mh, diciamo che una parte proviene dal dal dall'ufficio marketing, ma una poi, parte eh, poi poi poi viene da eh, diciamo che c'è anche una buona società, cioè eh. eh, c'è il presidente Bonina che è quello che è inevitabilmente No, parlavo alla parte... Mi volevo mi, vo mi riferivo ecco <ride> a un Poi c'è anche ecco, agli enti pubblici perché noi purtroppo qui caro mio eh, le nostre società se pur dassero 10.000 € a società saremmo già abbastanza certo Ma io non io parlo, entro... del, parlo del comune, sì, parlo della comune, provincia, allora... parlo della regione. Ecco perché se io lo sbaglio poi alla fine, non so adesso la mia ignoranza eh, correggimi sebbi che tu sei dell'ufficio stampa, il in Barcellona insieme al alla... alla Lornina all che è nella mm. stessa categoria, dovrebbero essere le maggiori esponenti del basket siciliano, sì, ecco. Sì, Di conseguenza anche questo potrebbe essere un discorso eh, della regione, che interviene la regione sì. per finanziare queste queste società. Ecco, diciamo sì. dagli enti pubblici Arriva qualcosì. Qualcosa arriva sempre, questo è inevitabile. <coughs> Quest'anno oh, possiamo anche dire che il Pala Alberti è è stato dato completamente in gestione alla eh, alla società ehm quindi il presidente Bonina ha un palazzetto che può gestire eh, liberamente. Questo è un grande anche eh, Questa gesto. Questa è una caro Peppe, la prima trasmissione che abbiamo fatto qua, cioè sì. de, ecco, i comuni se danno e eh, ai ai privati la gestione di queste strutture è chiaro che la società cresce in vendita o adesione e e recupera quello che dicevi tu anche della situazione economica per riporta e porta in giro il nome della città e del comune. Il no, consiglio noi da 6 anni che non prendiamo un contributo comunale, come tu sai benissimo, ci siamo sempre sostenuti da soli senza avere nemmeno il campo in gestione e diventa sempre più difficile Dico, portare avanti è quel campo che avrebbe bisogno, scusami ah, Cristina, sì, sì. È quel campo che avrebbe bisogno di mol, veramente mol, rifarsi mol, un pochettino mol. il volto perché è arrivato ai minimi termini. Sicuramente sì. Hanno dovuto togliere pure la copertura perché per paura e che il vento ce le, ce li buttasse addosso. Bravo, siete a conoscenza delle problematiche della della struttura, purtroppo c'è solo questa. Cerchiamo di tenerla nel miglior modo possibile per per fare calcio, però tu come sai tu benissimo è sempre più difficile portare avanti campionati del genere. e eh, anche funziona di quello che potrebbe succedere il prossimo anno, cioè affrontare un campionato d'eccellenza in quel campo eh, non, è, buon non, disastro, non eh. è non è è come fare il festival di Sanremo all'astro, insomma, bravo, ecco, bravo. perfetto, ci siamo intesi. Allora, eh, continuiamo, Cristina. Io scusami se ogni tanto interrompo no, no, perché giusto. stiamo un po' eh, facendo un dibattito, anche se parliamo di calcio, parliamo di basket, ma soprattutto eh, cerchiamo di individuare quelli che sono i problemi legati alle società sportive. Loro purtroppo quando tu hai detto e eh, che il comune ha dato il eh, Palalberti al presidente della società Barcellona ci siamo guardati come per dire vedi è quello che noi abbiamo parlato tempo Altra fa. Altre in realtà, ecco. E allora ci sono anche tanti altri problemi poi perché eh, ci si accontenta <ride> da una parte non saremo, però non saremmo in Italia se non ci fosse. <ride> eh, <possono appunto>. <ride> ci sono non, non è eh, voglio dire non è sempre così facile perché comunque una società sportiva di questo di questo calibro per andare avanti ha bisogno di cura, ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di collaboratori, ha bisogno che ci lavorino dietro, quindi non solo lo staff tecnico o e dirigenziale, ma tante tantissime persone. Ecco, la azienda l è riscorsabbonati invece. Poi eh, penso che eh, ci sono gli abbonati come in tutte le squadre di un certo livello. Ecco, eh, risponde Barcellona gli abbonamenti oppure la gente preferisce quando va lì a vedere la partita paga e basta. Ma oh, il Barcellona risponde, io ho sensazioni stupende da questo punto di vista. Cioè la città è partecipa, il Palberti fa ha circa 3000 posti e eh, spesso l'ho visto è pieno. Certo, ci si augura sempre che, eh, che si ci parte, si partecipi sempre di più. Allora, no, eh. diciamo come abbonati, quanto quanti ne ha il Barcellona? Eh, se allora... se non ti metto in difficoltà come domanda, cioè Una cifra, cifra, cifra, cifra forfettaria all'incirca, all'incirca. Esatto, all incirca, all incirca. esatto su, sui 1008. Ecco, vedi, già 1800 abbonati è una una piccola certezza. e eh, anche è un piccolo tesoretto già all'inizio che eh, la società si ritrova. Eh, sono tanti granellini di sabbia che poi fanno praticamente. No, ma il presidente ha fatto anche quest'anno c'è insieme abbiamo fatto sì. un'operazione per quanto riguardava anche il costo di del biglietto, no? Siamo reduci da un alluvione dal del sì, scorsa stagione, sì, quindi sì. ci siamo messi a abbiamo messo anche in conto quello che poteva essere <ride> la crisi della della città, non la la gente magari tende a a non avere certi importi e noi abbiamo cercato delle formule in modo da poter far accedere a tutti alla alla gara della della domenica. Quindi... Purtroppo vedi eh, sono gli altri che non non prevedono eh, queste cose, nel senso che eh, anche la eh, Federazione Italiana Pallacanestro eh, dovrebbe eh, dire eh, una città come Barcellona che ha subito l'alluvione a dare anche un sostentamento non no ripeto a livello economico, ma quantomeno al livello di sconti no, su no, certe situazioni. No, no, ma loro situazioni. Sì, no, però comunque devo dire anche che molte attività dopo il 22 novembre sono state fatte da parte della della Lega perché ecco, attività questo, sì, sì no, delle no... attività comunque eh attività che abbiamo fatto sia all'interno della società per chi stava aveva dei disagi, sia magari come mettendo in um, l'asta eh, proprio dei, dei delle cose mh... affinché noi potessimo avere un ritorno come città, ecco come. Perfetto. Allora, facciamo così, adesso andiamo la linea alla regia, eh, un po' di pubblicità, poi ritorniamo in studio e parliamo della nostra squadra di basket che so eh, che Sebbi è un simpatizzante, perché anche perché poi tu sei sempre dicefaluno alla fine. E allora eh, che rimango, parleremo e rimarrò a dicefaluno. Parleveremo eh. della squadra del Monto Tomarsala che abbiamo spesso qui nei nostri studi e il presidentissimo, però per intanto la linea va alla regia. CRM Linea Sport in linea con lo sport E allora eccoci tornati in studio. Io devo ringraziare ancora una volta eh, gli sponsor di questo appuntamento, in particolare uno lo ringraziamo e eh, e poi Cristina interviene perché deve dire una cosa su questo su questo nostro sponsor che io non sapevo eh questa situazione. Vabbè, comunque ringraziamo la Global Viaggi di Via Portorosso 54 a Cefalù, Mondo Moto, vendite ricambi auto e moto in Via Roma 127 a Cefalù e poi la Betty Sicilia. Ecco il punto della Beti Sicilia è eh, scommesso online in Via Pintorno 15 Cefalù, perché Cristina deve intervenire. Perché è il punto prevendita che noi abbiamo dove eh, troveranno i sostenitori cefaludesi troveranno i biglietti in prevendita per la partita di domenica. Benissimo, che ricordiamo è contro Casale Monferrato. Casale Monferrato. Allora E eh, io adesso dedicherei qualche minuto alla Basket di Cefaluca ieri eh, che ieri che nell'ultima giornata di campionato ha vinto in casa contro il Green Basket per 69 a 58 e eh, Cefaluca Basket che eh, riconquista nuovamente la testa della classifica solitaria, infatti si trova a 30 punti e, con 30 punti in testa alla classifica, poi seguono Nova Aquila e Basket Mazara 28 Green Basket a Vente e poi via via tutti gli altri. Dunque la squadra del presidentissimo, come lo chiamo io, dottor Marsala che è da tantissimi anni eh, lui fra giocatore, presidente, dirigente e eh, vive veramente in modo passionale questo eh, questo sport e eh, sta confermando quello che lui stesso ha detto qui in in studio. Siamo partiti con una squadra eh, di tutti i cefaludesi tranne uno è e veramente stiamo facendo eh, quello che non ci aspettavamo, cioè essere primi in classifica e speriamo, soprattutto speriamo, devo dire, anche se poi ho detto anche da lui aumentano i problemi perché salendo di categoria. Eh, dunque Sebi, cosa ne pensi di questa realtà cefaludese? Ma finalmente. Ah, Final finalmente. La ecco. prima cosa che mi viene da dire è finalmente. Tanto se mi posso permettere di aggiungere qualcosa, se non ho sbaglio, hanno conquistato la matematica il matematico accesso ai play-off. Quindi sì, eh, sempre... penso proprio di sì perché la quarta no. ha 20 punti no, e anzi la la quinta ha 16 punti, per conseguenza penso che già sia automaticamente già in ai play-off. Non c'ero, ma mi hanno detto che eh, al palazzio adatico c'era grande pubblico di una volta. Quindi finalmente ritorna, si può dire, il basket a Cefalù. E eh, tra l'altro so di di William Mumuni eh, che viene dal Cus Messina e eh, razzo inglese che ha delle capacità incredibili sopra la media. Eh c'è c'è Peppe Terrasi, c'è Razzise Falù, c'è Lombardo, c'è insomma sì, finalmente Sì, hanno puntato so, mh, soprattutto sui giovani cefaludesi e su questo Eh, un atleta eh, di colore che veramente sta dando eh, ma soprattutto Toto, eh, Toto Marsala mi parlava di questa persona anche come eh, um, umanità è una persona squisita, un ragazzo veramente mi dicono ecco. cose eccezionali anche a me, su di anche fuori dal dal <coughs> dal campo, fuori dal parquet. Sono veramente contentissimo, seguo eh, abbiamo noi eh, a Barcellona una cosa satellite che gioca nello stesso campionato, seguo anche tramite la nuova Gatino di Capod'Orlando, per vedere che fa il Ce Falù, ehm mi informo, sono contento veramente anche A eh, che per... volevo dire, in questa classifica noi abbiamo eh, parecchie squadre messinesi, abbiamo la Basket Messina che ha 10 punti, poi ancora lo Sport Messina 4 punti e Basket School Messina a 0 punti. Insomma, c'è da tre squadre non si può fare una insomma È eh, un po' <ride> Cioè questo è il lato diciamo l'aspetto che può sembrare negativo e l'aspetto che può sembrare positivo che una città come Messina, comunque una zona come Messina riesce a mettere tre squadre, la Nova Gatino che le altre squadre della lì di Capo d'Orlando, vuol dire che è comunque Sì, eh. anche noi possiamo fare 10 squadre di calcio, però tutte all'ultima in classifica, l'assenza secondo me eh cioè non ecco, visto allora il momento economico, visti i problemi economici, certo, visto certo. Eh, tutto tutte le difficoltà per portare avanti un campionato fa la società fa la società per stare al 0 punti quando la prima ce n'ha 30, insomma, non so se è è, è è un bel affare, a meno che non abbia altri interessi. Se no sì. sbaglio a Cefalù abbiamo sia la promozione che abbiamo pure una squadra in un campionato non professionistico che è la Wisp, quindi sì. tre squadre a Cefalù. Sì. Eh, da un lato può sembrare una Beh, però c'è diciamo sì, sì. Eh, chiaramente sono dei campionati diversi. Sì, Qui sì. siamo stiamo parlando di un campionato eh, dello stesso eh, livello, eh, però praticamente con tre squadre. Eh. di cui almeno una potrebbe essere le prime posizioni invece non troviamo nemmeno una scusa sì. ma io, io su questo e, e dà una vita che predico no, no, perché condivido. anche nel calcio, ad esempio, in un, un paese come Campo Felice ha tre squadre, una in terza, una in seconda, una, cioè non ha senso sperperare eh, dei soldi in questo modo magari per non avere dei risultati poi alla fine. Condivido, però se non ci sono È una mia idea, è un No, no, condivido eh, perfettamente. Però c'è anche escono fuori metti si mettono da parte i soldi e scoforo lo spirito, la voglia di giocare, di divertirsi e in qualche modo fa sempre Ah, speriamo che davvero si divertano. Ok? Allora, noi adesso dovremo parlare di una cosa molto eh, graziosa e bella eh, a livello eh, di pubblicità anche per il basket di Barcellona, però siccome dalla regia mi fanno cenno che abbiamo le notizie, forse si parlerà come al solito, in questi giorni si parla anche del delle eh, ultime elezioni politiche, non lo so, ascoltiamoci il notiziario e poi ritorniamo in studio. for me There is nothing else in the world ci tornati, abbiamo fatto una piccola pausa, non era pausa caffè perché non ce l'hanno fatto arrivare, comunque la pausa l'abbiamo fatta lo stesso. Allora, parliamo di una cosa molto interessante, rivaniamo sul eh, Barcellona, anzi prima facciamo una cosa per dovere di cronaca, diamo anche il risultato della Serie B2 femminile di volley dove il la squadra cefaludese eh, si sta comportando anche lei molto bene, abbiamo avuto i dirigenti del volley qui in studio e abbiamo parlato di questa no altra realtà sportiva cefaludese e purtroppo l'unica realtà che noi abbiamo sono quelle delle strutture che mancano, ma eh, la voglia di fare nello sport e qui a Cefalù, come diceva Sebi, c'è e ce n'è tanta. La Costa Verde Cefalù ha vinto 3-0 contro il Bisignano nel nella sua nella sua ultima partita che ha fatto di campionato e in classifica la troviamo al secondo posto, anche se distanziata di ben 14 punti dalla capolista che è l'Agrigento, però chiaramente è secondo posto con 36 punti e già, quanto dire per una eh, realtà cefaludese è eh, sempre legata al discorso che economicamente non è che ci siano questi grandi eh, questi grandi soldini. Comunque, parliamo di un altro invece eh, con gli amici del Barcellona e con precisamente Carlos Glo, parliamo di una eh, iniziativa molto bella, tra l'altro poi eh, li li guarderò con attenzione, eh, di una eh, promozione che fa attraverso del cartaceo. Parliamo di Noi siamo venuti qui e abbiamo pensato di portarti un diciamo così un regalo. Questa è la nostra cartella stampa che realizziamo per le partite, dove all'interno troverai una selezione di alcuni eh, alcuni giornalini che sono i giornalini della partita che noi diamo e distribuiamo al, sono besti, al Cioè esatto, ci ecco, siamo fatti Ecco, li faze, facciamo detto. vedere così Ecco eh, la telecamera, li inquadriamo, sono questi perfetti. Ovviamente ogni per copertina, ogni titolo è frutto di lavoro. Come come se un un giornale che esce settimana eh, settimana eh, Scusami, quella che di domenica l'ultima domenica. Eh, domenica scorsa il il Bonsebi non è, non l'ha portata a casa. Allora <ride> allora allora facciamo una cosa, visto che domenica giocate qui, eh, quella di domenica me la eh, la ritirerò direttamente sì. al al campo. Anche perché quella di domenica <ride> meriterà. Eh sicuramente, la allora, la <ride> Eh, parlando eh, di esatto. questa di questo e materiale. E poi ti ho portato anche un'altra un'altra cosa interessante che è il nostro yearbook eh, di fine anno, quello dell'anno scorso della della scorsa stagione in cui questa praticamente è è Questa è la squadra dell'anno scorso di questa E è la squadra dell'anno scorso. Ecco facciamo la vedere, non so se la telecamera la inquadra. Ecco, perfetto, io l'ho messo un po' storta, va bene così, dritta. Perfetto, il nostro Simone ha già inquadrato tutto. Esatto, questo è diciamo un uh, un uh, un un uh, un libro in cui noi raccontiamo la storia della scorsa stagione, raccontiamo i giocatori della scorsa stagione, raccontiamo il campionato, raccontiamo i protagonisti, raccontiamo anche un po' quello che è successo a Barcellona eh con le dando dando voce anche ai tifosi che sono presenti in questo volume ed è insomma un modo anche per ringraziare gli, gli eh, tutti questo, gli sponsor che ci sono eh, verso la ci sono all'interno eh, di questo volume. E eh, questo viene diviso fra i tifosi, viene venduto Questo viene viene venduto eh, in città perché ovviamente è un ricordo perché è sempre un anno di Lega 2, è sempre un anno importante e poi viene ovviamente omaggiato a tutti i nostri i nostri sponsor che hanno il piacere di poter avere questo volume eh preso i loro uffici. Bene, questo è una cosa che guarderò con molta attenzione, ve lo è e soprattutto eh in attesa che esca quello dell'anno prossimo, assolutamente. Dove, <ride> abbiamo ecco, e eh, magari eh, per festeggiare qualcosa di importante, ecco, pure. chissà, che non eh che non andremo e l'anno prossimo magari se ci sarà qualche squalifica a vedere una bella partita di Serie A1 di Serie A. Allora, io adesso pensate una squadra, parliamo di Serie A1, pensate alla squadra che qualche anno fa giocava con con Cefalù, mi riferisco al Sassari. Oggi è in vetta alla classifica di eh, ecco, se vi già vuole pigliare no, subito perché, la perché parola per la battuta il Sassari a Sassari. Ma e penso che anche Cefalù forse abbia perso questa squadra Dù contro ecco. Eh dico come può una società eh, arrivare a questi livelli perché attenzione, anche se Sassari è una una città eh, però è partita da un campionato minore. Ha trovato forse l'Arabi? gli arabi, non so, ho trovato qualche modo una grande organizzazione, devo essere sincero perché comunque Sassari e eh, anche Sassari ha avuto problemi di eh, quasi fallimento tempo fa. Ma infatti, e mi riferivo anche alle difficoltà societarie esatto, che ha avuto. Esatto, si è ripresa alla grande, io adesso non ricordo bene la la questione, ma addirittura e eh, la dirigenza aveva messo in vendita il titolo e fu una scifuna sollevazione popolare per mantenerlo all'interno, quindi comunque la città non poteva mai rinunciare a questo a questo a questo evento e soprattutto secondo me si è affidata a uno dei migliori allenatori al momento eh, sul campo nazionale di pallacanestro che è assolutamente Miao Sacchetti Allora, ehm, noi abbiamo e eh, poi diamo la linea alla regia, l'ultima domanda. Noi abbiamo visto eh, un Orlandina eh, che ha fatto anche un quasi un discorso simile, anche se non è arrivata nei primissimi posti della classifica, poi qui parliamo addirittura che eh, si giocherà eh, lo scudetto, insomma, perché è prima in classifica e poi tra l'altro sta andando molto bene, ha una squadra eh, forte, completa in tutti i ruoli, eccetera eccetera. Eh, pensate che Sassari possa essere una meteora, eh, una squadra di passaggio o o possa invece diventare e rimanere come Milano Cantù, eh, Varese, eh, Siena, Bologna, anche se Bologna poi ha attraversato un periodo molto nero. Ora, ma secondo me se conferma il gruppo storico dei giocatori, se non c'è dalle usine di mercato, perché comunque eh... i nostri giocatori e pezzi pregiati vengono affascinati molto dal mercato estero come Turchia, Spagna. Secondo me sì, può restare. Anche secondo me, ma non soltanto per il profilo tecnico, anche per un punto di vista ambientale, perché Sassari è una piazza calda, perché a Sassari si può fare sport business. Abbiamo avuto rapporti anche con altri esponenti della Remark che ci hanno raccontato di come riescono a vendere e da quelle zone anche la parte gastronomica, qualcosa che potremmo fare noi in Sicilia, e cercare di com far combaciare i due business con magari l'enogastronomia tipica e il basket, quindi riuscirà a dare anche un aerospitale, di uno quest'anno abbiamo inaugurato l'aerospitale da Barcellona, però non siamo ancora ai livelli di Sastre, quindi Beh, ci vuole un po' tutto. Chiudo questo piccola parentesi dicendo una cosa e mi rivolgo adesso all'amico Peppe. A volte sono le strutture che favoriscono questo queste queste situazioni perché se tu bent ti ricordi molti anni fa quando lo stadio Santa Barbara eh, era ancora uno stadio eh, le squadre che andavano a giocare a Palermo si fermavano a Cefalù, si facevano eh, la rifinitura e eh, adesso adesso anche questo portava visibilità. Io mi ricordo Carlo Ancelotti che oggi è uno dei migliori allenatori eh, del del del mondo, possiamo anche dirlo perché insomma io l'ho intervistato in quel del Calura Dove, dove la, la buon anima Re... del eh, del del mio vecchio Pasquale Curcio che io ricordo sempre con tantissimo piacere all'apertura del dibattito invece di di dire l'allenatore della Reggiana disse quella volta e io me lo ricorderò sempre abbiamo il piacere di avere l'allenatore del Cesena e lì <ride> scoppiò una risata enorme perché il buon Pasquale Curcio eh, era eh, presidente della squadra di calcio però non conosceva bene i, i giocatori e lì ci fu la di risata, però io mi ricordo che eh, praticamente eh, avendo le strutture le squadre di di sì, livello eh... più alto si avvicinano eh, a... Ricordi benissimo, ricordo anche le partite con eh, il Palermo in Serie B, il Palermo di Di Marzo che venne a fare molte partite amichevoli qua a Cefalù. un'altra situazione gioielli della Il torneo internazionale con Feyenoord, Bayern di Monaco, eccetera eccetera. Il calcio femminile, la nazionale brasiliana. Ecco. Eh, ci sono stati un, un po' di eventi perché il campo e la struttura consentivano di fare questo. Bene, allora adesso io intanto eh, saluto Peppe Cammarata che è arrivato in studio, passo la linea nuovamente alla regia, ci ritroviamo qui fra qualche minuto. women oh. so amazing how this world was made I wonder if God is a woman the gift of life astounds me to this day I give it up for the woman and She's the constant wind that fills my sail, oh, that woman. With a smile and a star, she'll protect you like a child, that's a woman. Uh, uh, she'll put a smile. of a to resist what a woman allora eh nuovamente in studio eh Adesso vedete un personaggio nuovo rispetto a quelli che abbiamo avuto fino adesso. In studio è arrivato Peppe eh, Cammarata, ex giocatore del della squadra del Cefalupo, possiamo dirlo, oggi allenatore e anche giocatore del Castelbuono Calcio. Allora, eh, Cristina, adesso io ti faccio riposare un attimino perché poi facciamo la grande conclusione con il basket, invece parliamo di calcio nuovamente e parliamo di questa eh, realtà castelbuonese, soprattutto a me mi tocca da vicino anche perché il festival eh, l'astro d'argento da 4 anni si si svolge proprio a Castelbuono e eh, gli amici di Castelbuono eh, sono molto appassionati anche a livello eh, sportivo e eh, seguono molto la la la loro squadra. Intanto andiamo a dire subito Peppe io di saluto e eh, diciamo la situazione del calcio a Castelbuono. E anzitutto buonasera a tutti. Niente, la situazione del calcio è molto positiva. Abbiamo la squadra la Castelbuonese che dove io militavo lo scorso anno, che è attualmente è prima in classifica in prima categoria. No, invece che abbiamo una progettazione comunque molto diversa perché puntiamo su giovani solo ed esclusivamente locali, siamo quarti in classifica, in lotta per i play-off, stiamo facendo un buonissimo campionato del campionato sempre di prima categoria. Di seconda, di seconda, di seconda categoria. categoria sì. Parliamo di seconda categoria dove c'è impegnato anche il Lascari sì, di Sì, il Lascari è un po' più giù Sì. Di, di di di di Peppe Barranco, di con cui abbiamo parlato Allora, allora parliamo di questa mh, realtà. Praticamente diciamo in prima categoria c'è la Castelbuonese che sta andando eh, alla grande e sicuramente, diciamo, sicuramente, poi il camp nel pallone non c'è mai nel calcio e nello sport non la allora discontato. Non la discontato. In questo momento si trovano primi in classifica. Voi avete fatto un campionato per la valorizzazione dei giovani Castelbonesi. Allora, eh, intanto parliamo di questa realtà. Il presidente eh, di questa società chi è? Eh... Il presidente è Scacciaferro, è un imprenditore edile che ha sposato in pieno il progetto, perché ripeto, mentre dall'altra parte, meno male Stanno investendo tanto anche a livello economico e i giocatori sono prevalentemente tutti forestieri, invece da noi ripeto c'è una valorizzazione dei giocatori locali, tutti del 93, 94 e 95, nella speranza che poi possano crescere e magari un domani militare in categorie superiori. La nostra è una squadra, ripeto, che partiva per salvarsi, quasi in maniera incredibile e ci troviamo lissù. Lottiamo, lottiamo e siamo quarti, ripeto, però è difficile perché abbiamo un calendario un po' complicato nelle queste ultime partite. Però tutto può succedere, come hai detto non c'è nulla di scontato. Allora, Peppe, no? tu che sei stato abituato, eh, sei abituato perché hai giocato in categorie eh, più alte rispetto alla seconda categoria. Ecco, questo impatto con la seconda categoria, sia come allenatore che giocatore, eh, come l'hai vissuto, insomma, ecco. Eh, non è stato facile, questo sicuramente. Qua c'è Pino, un allenatore che mi conosce bene, non è stato facile perché si passa da delle categorie dove ti alleni 3-4 volte a settimana e ti senti quasi un semiprofessionista a categorie dove, ripeto, c'è La qualità tecnica non è eccelsa, quindi deve andare a lavorare su tanti punti, su tanti punti, anche a livello atletico c'è meno voglia, ci sono i grandetti che fanno magari qualche sacrificio in più, i giovani invece sono un po' che hanno la testa in aria. È dura, è un po' dura, infatti quest'anno sto facendo molta più fatica rispetto allo scorso anno. Però però alla fine mi piace, è una passione, sto lavorando negli anni, ancora non mi sento un allenatore vero e proprio. Allora, diciamo che stai lavorando eh, in funzione possibilmente anche del prossimo anno, cioè nel senso di eh, è una progettazione vedere, diciamo, a lungo corso. Vedere sì. un attimo quest'anno chi rimane, chi va via, quali quali giocatori prendere per fare un progetto un po' più ambizioso per il prossimo anno. La società, quanto hai detto, insomma, è è contenta di conseguenza qualsiasi sia il risultato, è già un progetto a lungo sì, termine, sì, sì, non sì, sì, non perfetto. un progetto per per vincere il campionato al primo anno. E c'è qualche ragazzino eh, nella tua squadra che tu pensi possa, non facciamo il nome, ma intanto Sì, no, il problema è che Tecnicamente sono ce ne 2 o 3 che sono veramente bravi, il problema è di testa, non hanno la voglia necessaria che fa poi la differenza. Invece mentre i grandetti non sono tecnicamente fortissimi, però si impegnano, sono sempre lì, stiamo parlando di gente 30/33 34 anni. Invece i piccolini 17 18 anni veramente sono dei buonissimi giocatori, hanno un po' la testa in aria, pensano a tutt'altro. Aspetta, e come si gestisce un Balotelli della situazione, perché quando vale quello, quando si parla di mezza testa viene in mente subito un un giocatore che oggi ha 20 anni, praticamente non gli manca più nulla. casa che comunque la difesa la facciano poi i campionati. Eh, io ho fatto anche la seconda categoria come per sta facendo quest'anno, è un po' più difficile perché eh, è un campionato amatoriale eh, <coughs> quello di seconda categoria, poi stai giocando in casa i locali e eh, diventa quasi ingestibile. già quando riesce a fare la, la promozione l'eccellenza Peppe già l'ha fatta e lo sa come funziona è il discorso molto più diverso perché le prospettive per i ragazzi sono diversi perché le ambizioni sono diverse gli scenari sono diversi e viene molto più facile gestirli ma non riesce un, un allenatore a trasmettere a questi ragazzi eh, che hanno delle doti tecniche non indifferenti e che avrebbero soltanto volendo rispettare la possibilità di eh, andare oltre quello che è dare semplicemente quattro calci al pallone l'allenatore al mette l'impegno massimo non perché ora è una cosa che mi riguarda personalmente, però l'allenatore mette l'impegno massimo, il problema è che ecco, esempio questi giocatori sono a giornata, giornate che realmente la partita la vincono da soli. Giornate che purtroppo non ci sono con la testa perché come diceva Pino Il campionato è quello che è, nel senso magari poi c'è molta gente che studia, molta gente che lavora, ognuno ha i suoi pensieri, in promozione, in eccellenza fai quasi vita da sede, quindi ti senti giocatore al 100%. Ci vuole Ma impegno. pensi che si... penso... No, no, no, pensi che sia proprio un fatto di eh, mancanza dei giovani oggi di fare dei sacrifici Io per arrivare Io penso che purtroppo ci sono oggi come oggi troppe distrazioni. Ecco, Io non sono riuscissimo, però stavo arrivando a questo, cioè 10 anni fa non era così. Allora, oggi se un ragazzo a 16 anni Eh, non ha eh, tutte quelle cose che oggi purtroppo i ragazzi hanno non purtroppo, ma eh, purtroppo nel senso che li distraggono poi da quelle cose invece che dovrebbero essere importantissime ad esempio, non so, a 16 anni il ragazzino, il motorino, il computer, il telefonino il iPod, i PID la tecnologia, la tecnologia. purtroppo allora, è complice eh, invece sono convinto che se un ragazzino, ecco e eh, non ha tutte queste eh, tutti questi aggi tutte queste situazioni facili eh, ma sa che se riesce con il calcio, con il basket, con lo sport eh a, a diventare qualcuno avrà quello che lo dà. Invece, secondo me, la distrazione viene proprio da questo, cioè dal, dal senso che hai tutto e fai il calcio tanto per farlo, Perfetto. oppure per andare al, la domenica al campo per farti vedere dalla ragazzina Perfetto. o dall'amicheto che sei andato in pieno il problema, perché ecco. ripeto la tecnologia influisce tantissimo, però io ricordo è quando esordire in eccellenza avevo 16 anni E ben o male, oltre alla scuola, il calcio era la mia più grande aspirazione. Oggi, purtroppo, come dici tu, il calcio lo si vede come un qualcosa che diceva la domenica, ma da passare il tempo. Gli allenamenti, la puntualità è quella che è, perché poi lo sport è talmente importante che ti riesci a formare anche nella vita. Io gli dico sempre ai ragazzi, se non sono puntuali agli allenamenti, non saranno mai puntuali né agli, al lavoro, né all'università, o allora si volessero scrivere all'università. Eh. Per questo dico, il calcio, come qualsiasi altro sport, è importante. Prima non era così. Io vedo adesso ragazzi 16, 17 anni, Pino lo potrà testimoniare, c'è poca veramente voglia di sacrificarsi, perché comunque il calcio se non fai sacrifici i risultati non arrivano. Il dono. lavoro, io sono un cultore del lavoro e secondo me se non si lavora tanto i risultati non arrivano. Allora, ehm secondo te ehm diciamo, eh, noi vediamo nel calcio, così parliamo del calcio perché tu sei in questo in questo sport e eh, i più grandi calciatori sono venuti eh, davano giocavano a piedi scalzi e con una palla di stoffa, cioè nel senso che è ehm, la proprio l'unico modo per distrarsi. Dunque abbiamo individuato nei giovani che con la tecnologia e con le distrazioni ormai ormai è... cioè a un giovane piace più stare alla villa nel nostro caso sì, qualcuno, del nostro casa cerfallo è che andarsi a sacrificare eh. però poi si va caro Peppe Quando prende un calciatore da fuori si va a criticare perché prende il calciatore da fuori. Ecco, questo eh, praticamente Allora, hai fatto una bellissima eh, domanda, eh, Pino, però. Cioè, eh, si va a criticare se si piglia il calciatore da fuori perché ala se ne dà degli allargamenti costante, si impegna, eccetera eccetera. Poi magari dai spazio al locale locale, non dico quello che mi passa per la mente perché non è non si può dire in radio, diciamo in italiano se ne frega. e comunque questo concetto passa soltanto per uh, i giocatori che vengono comunque da Palermo, perché lo stesso problema che c'è c'è fa loro troverai all'Ascoli, lo dovrai a Castelbono, sicuramente. A Palermo hanno più più sete e sanno cosa significa il sacrificio, fare lo sport a certi livelli, anche se fanno la prima categoria la promozione la fanno con eh, i presupposti per fare calcio e hanno il massimo dell'impegno nello cattiveria giusto nello spirito di sacrificio, di sacrificio giusto che ti ci fanno cioè come si ci è voluto ripeto come nelle madonie perché lo vedono come dice Pepp come un passatempo ma, ma scusatemi una domanda a tutt'e e due ma secondo voi questo non è dovuto al fatto che Palermo ha una squadra in Serie A E allora magari il bambino già eh, da piccolo vuole emulare eh, il giocatore della sua squadra del cuore, mentre eh, un una squadra che gioca in senza nulla, la nostra no. squadra gioca in promozione, questi siamo e eh, speriamo di andare avanti. Magari il ragazzino gliela può fregare de Melo del Suvocefaluca che gioca in promozione, non ci va manco a vederlo. La stessa cosa può succedere a Castelbuono, ci va tanto non non Cioè, secondo voi può esserci questo questo Questo è vero che tu poco fa hai fatto una domanda a quello del basket, il riferimento ai ragazzini come vedono il giocatore professionista. Ecco. Hanno un punto di riferimento. Un punto di riferimento che purtroppo a Cefalù o nelle Madonie non c'è non c'è mai stato. Io sono sicuro che sono giocatori di Cefalù Ma vestene gli anni fa tutto ma la Serie A sarebbe stato un punto di riferimento chi lo sa però mh, è un dubbio che che che no, rimane No però mi ricordo una cosa che quando la squadra eh, del Cefalù Militava in Serie D in Serie D E Cefalo aveva un buon eh, settore, cala, settore giovanile aveva la squadra della Uniones molto buona e eh, anche quella delle, degli allievi ma faceva la serie D e faceva la serie D <ride> ecco perché ma, ti faceva dico, la serie D cioè e i ragazzini eh, andavano a adesso non mi ricordo i giocatori allora eh, che c'erano avevamo anche i giocatori che venivano dalla serie B dalla serie C ma tu c. ti ricordi che c'era Clementi che oggi Clementi, è il capitano del, eh, del, del Perugia del Morello Perugia. che è il portiere del, del Torino sono stati e eh, i ragazzi sì, si vale, so. vale, molare proprio quelle, capisci? Eh questo questo è una becca che ci è voluta è stata perché aver perso la la Serie D è stato veramente un, un sacrilegio, ma sappiamo tutto come è andato a finire, il discorso della della Cephalara, dove del, de, dei soldi che non ci sono mai state, del eh comunque rispondevamo parlavamo del dei giovani, i giovani eh, che non si che non Secondo si... me bisogna veramente come stiamo facendo che la società ripartire proprio da zero, dare i giusti valori allo allo sport senza lasciar andare io, Mi ricordo Peppe mi può dare conferma e eh, che dopo aver dato due calci al, al pallone si chiedevano già dei soldi. Sì, eh, sì, sì, sì. Va sono de sono delle cose che ci eh, bisognerebbe un, è un altro che... male, un altro viene a giocare con me quanto mi dai? Prima invece dovevi <ride> comprarti pure bravo, le scarpette eh... da soma. Ok, allora adesso passiamo la linea alla regia ancora una volta e poi ci ritroviamo qui per concludere questo appuntamento di oggi che devo dire è stato molto molto molto interessante. CRM linea spot in linea con lo spot Elola allora, tornati nuovamente in studio, è arrivato anche Sebi si è seduto nuovamente in questa non chiamiamo la tavola rotonda, insomma semicircolare. E per eh, andare avanti adesso eh, chiudere questo nostro appuntamento. E mentre andava in onda la pubblicità, tra l'altro voglio ringraziare i nostri sponsor ancora una volta e ricordare che eh, da Bettis Sicilisi si possono acquistare i biglietti per la partita di domenica contro il Casale, cioè Barcellona Casale. e eh, comunque lo ripeterà di nuovo Sebil lo facciamo ripetere a Cristina insomma abbiamo modo di ricordarlo prima di concludere la trasmissione. Allora Global viaggi Via Portosalvo 54 Cefalù, ancora Betty Sicilia per l'appunto scommesse online in Via Pintorno 15 sempre a Cefalù e Mondo Moto vendita e ricambi auto e moto in Via Roma 127. e eh, che vi ricordo, sembra c'è fallo appunto, vi ricordo in questo periodo offerte per batterie auto e mezzi pesanti. Dunque, se dovete cambiare la batteria, in questo momento ci sono degli sconti eccezionali. Potete andare da eh, Mondo Moto e la troverete di sicuro. Dicevo mentre c'era la pubblicità, parlavamo proprio di questo con i diretti interessati. Oggi i ragazzi giovanissimi, soprattutto l'età eh, 11-12 anni, 13 anni ecco non sono eh, affascinati nel nei nei nostri paesi perché non c'è la squadra eh, o il giocatore simbolo da emulare, da da, da. comunque eh, mentre Be diceva Peppe che eh, il discorso del basket è molto diverso perché loro praticamente eh, proprio vivono a contatto e con queste grosse realtà che poi sono delle star nazionali, internazionali, che abbiamo parlato di Sebi poco fa, eh, parlava dei giocatori americani, insomma, gente che viene eh, dall'America dove ha fatto i campionati, cioè dove è nato il basket, insomma, in poche parole. Di conseguenza i ragazzini sono portati. Ma mh, a parte questo, caro Peppe, eh, il discorso anche e eh, di eh, mh, rapporto eh, fra te che sei poi un giocatore ma anche l'allenatore eh, e i ragazzi c'è questo è il rapporto c'è gente tu dicevi anche di 33 34 anni eh, io adesso non so se tu ce li hai 30 no, anni ne, devo farlo <ride> un totta anche appunto ecco questo eh, discorso della differenza anche da, di trovare più, ti ha portato delle difficoltà o ma questo veramente devo essere sincero da questo punto di vista in 2 anni con due società diverse, quindi ho proprio avuto il piacere di allenare una cinquantina di ragazzi, questo problema non l'ho mai avuto, anzi non l'ho mai preteso, però quasi tutti mi danno del lei. Questa è una cosa che apprezzo molto, non lo ripeto, preteso perché ha 28 anni che mi danno del lei, poco mi interessa. Però loro me lo danno e questo mi rende, diciamo, partecipe. Mi dà ancora più voglia di lavorare, di continuare, vuol dire che hanno fiducia nel sottoscritto, questo mi riempie d'orgoglio. Per a proposito del discorso che facei poco fa tu, guarda, io ora c'è Pino qua davanti e sicuramente in bocca al lupo, non glielo faccio da adesso, ma glielo ho fatto all'inizio, già portare il Cefalù, una squadra cefaludese di calcio in una categoria come l'eccellenza. Io guardo, l'ho fatta 4 anni l'eccellenza e so cosa significa, so che è una categoria importantissima, so che è una vetrina importante per molti per molti giovani. Ecco lì, secondo me si potrebbe ripartire da un settore giovanile importante, cercare di riconquistare tutti questi ragazzi di 10, 12, 14 anni per provare a fargli capire che comunque l'eccellenza è una categoria importante già con dei giocatori che poi arriveranno perché la promozione è una categoria, l'eccellenza è tutt'altra categoria ecco prendere ad esempio certi giocatori che l'eccellenza la fanno perché è quasi un lavoro, no quasi, è un lavoro per loro nel senso è difficile che c'è qualcuno che giochi in eccellenza e nello stesso momento lavori pure o fallo università, o beno male fa solo il giocatore di calcio. Questo potrebbe essere ecco un buon punto di partenza per il calcio cefalotese che siamo tutti in attesa che venga rilanciato, ma non a livello di squadra, a livello soprattutto di impianti che siamo un pochettino Eh beh, questo è un tasto che abbiamo toccato diverse volte. Tu poco fa hai parlato di Clemente. giusto, un giocatore che oggi è in Serie C ed è il capitano del Perugia. Sì. Noi nel corso di questi ultimi anni, adesso parlo come con Peppe come esperto di calcio, abbiamo avuto i vari Cammarata, abbiamo avuto altri giocatori. Come mai non è venuto fuori il Clemente di turno? Peppe credo che abbia avuto la possibilità, forse è stato sfortunato in quel contesto perché la solidità con cui doveva a facciarsi al professionismo, se non ricordo male fa lì sì, proprio in sì, quella è ecco, è ecco, in è quella in costanza, c'è stato molto vicino a coronare il suo il suo sogno. E poi credo che sia una questione caratteriale. E siamo troppo legati al posto dove siamo nati, eh, alla ragazza, ai familiari e eh, poco propensi al, al sacrificio, credo che sia questo, perché poi i, i cammarati, Barranco, Portera, Zummo ci sono stati in carcere a Cephalù. Quando sia questo, ho dovuto forse Vediamo a chiederlo legale, al diretto al diretto interessato se se è stato questo il motivo per cui lui poi sì, alla sì. fine non non è non è non è andato avanti per quello che si meritava, soprattutto Guarda, una categoria che si sì, meritava. Sì, il discorso principale è questo, realmente è tutta una questione caratteriale, perché secondo me professionisti quasi si nasce, perché già a 13, 14, 15 anni massimo deve avere quella svolta. Io l'ho avuta che avevo 16 anni, ripeto ero molto contento perché mi mancava l'ultimo anno di raggioveria, ero già scritto all'ECO, alla scuola, al quinto anno, quindi era tutto fatto. Già c'era stato anche un accordo tra le due società, purtroppo è stato l'anno che, se non sbaglio, quell'anno è fallita anche la Fiorentina, il Castel di Sangro, ne sono fallite 6-7 squadre. C'erano i primi segnali della crisi economica e non si è fatto nulla. Poi ho fatto gli anni qua in eccellenza, però ho pensato più che altro al lavoro, perché comunque arrivando a una certa età, 20-21 anni, poi... Devi anche prendere altre strade. È un sogno che ho accarezzato, purtroppo dipende anche molto dalla fortuna e dalla sfortuna. Beh, Beh. io devo dirti una cosa e eh, non è che poi c'è la solo il Lecce come società. No, però diciamo ecco, che... non c'erano in quegli anni il Palermo, il Messina e il Catania, questi si sono affacciati dopo alla Serie A. A me stava portando all'eco un allenatore comunque di Palermo che aveva allenato la prima il, la primavera del Palermo si chiamava Barbanti. Poi se non se ne è fatto più nulla non lo so neanche io perché. Poi eh. ripeto, ho incominciato a pensare a ben altro, al lavoro e a tante altre situazioni. Allora diciamo che il motivo principale è, è proprio il carattere dei nostri sì, ragazzi sì, non che non non sono perché... troppo legati al posto dove siamo nati. Alle... Io non dove... so se tu ti ricordi un un nostro concittadino Ernesto Cerrito era arrivato in Serie B al Catania, si èmasto lì una settimana e ritirato, se è tornato a casa a <ride> prendere la famiglia. Eh, bravo. E lui è stato, per <ride> esempio, diciamo Platell. Lui lo racconta sempre, no? Sì, Ma sì, anche, sì. guarda, c'è un altro ragazzo di Castelbuono, il 93 che ha allenato anche Pino, si chiama Antista, è fortissimo questo ragazzo. però anche lui stenta ad allontanarsi dal posto perché vuole stare, diciamo, vicino alla famiglia. Pense. Questo è il problema. Allora, e invece eh, vediamo nel basket cosa succede, Sebi dell'ufficio stampa del Barcellona. Cioè, c'è eh, succede anche nel basket questo questa cosa con i ragazzi del del basket, secondo Beh, te? Mo molto di mano, ma intanto eh, posso ricordare che c'ho un ragazzo originario, comunque c'è Paolo Davies, eh, Delisa che gioca a capo d'Orlando. che è sordito che ha già fatto punti, ha messo una tripla eh, un paio di settimane fa sulla Sirena eh, ed è un 94. Nel basket è diverso, forse perché eh, c'è tutto un regime di allenamenti e è e, e gruppo e armonia completamente diverso dal da, dal mondo del calcio. Eh, se, anche se eh, diciamo che il basket è uno sport un po' razzista dal punto di vista fisico, perché e eh, non è uno sport per tutti, se non hai una certa fisicità, una certa atletismo, non lo puoi fare, non è come il calcio. Non dico che il calcio non non faccia selezione, ma nel basket è ancora più accentuata. Quindi quando tu ti trovi a 12-13 anni e sei 1,90, e eh già cominci a pensare che forse puoi fare dei sacrifici e basare la tua vita sullo sport. Eh nel basket basta uno piccolino, giusto? Sì, sì, ma <ride> è il, picco il piccolino del basket mi dà 10-15 cm a me. Quindi <ride> diciamo che non fa non sono della nostra categoria dei certo. piccolini. Ecco, lui potrebbe essere il piccolino del basket. <ride> un buon play, un buon play. Quanto? 1,80 1... € 78. Eh, beh, insomma, già potrebbe essere il... noi volo... noi pot noi potremmo fare i secchielli del, <ride> del... <ride> Allora, bene. Ehm noi fra un poco chiuderemo questo nostro appuntamento di oggi e eh, volevo chiudere con eh, Cristina per ehm, chiedere a lei quali sono i progetti futuri per quanto riguarda la società, ma soprattutto ehm, per quanto riguarda i play-off, adesso vi dovete mettere al lavoro, organizzare, insomma. Ecco, parliamo un po' di quella che è la prospettiva futura in funzione che già i play-off ci sono. Ecco. Già già stiamo lavora Noi ehm, voglio prima fare una premessa, noi non smettiamo mai di lavorare. Cioè, per noi Beh, lavoriamo pensando al lavoro, eh. Sì, vabbè, non smettiamo mai di lavorare perché comunque la ricerca, la la pianificazione si fa da una stagione in anticipo. Noi già stiamo pianificando per la prossima stagione, ciò significa che Quando tutti sono al mare, noi lavoriamo. Ma anche quando anche quando, durante i play-off, ma anche durante la stagione noi cerchiamo sempre di fidelizzare lo sponsor, di ehm, di averlo vicino e di renderlo partecipe in tutto. Quindi è un lavoro di 365 giorni. Noi non smettiamo mai. La pianificazione per il prossimo prossimo anno stiamo facendo in ottica Non lo voglio dire di categoria, um, pensiamo a qualcosa di più in grande, però voglio dire, perché eh, per forza in quest'ottica lo dobbiamo fare. Ma fra l'altro devo dire che se non si pensa in grande, eh, come poco fa eh, parlando si parlava di progetti che per il momento sono progetti che eh, chissà se si trasformeranno in realtà però è guai a fermarsi perché bisogna sempre andare avanti, i progetti bisogna farli per poi realizzarli e allora voi lavorerete sempre su ma adesso eh, mettiamo il caso Barcellona l'anno prossimo in Serie A1 eh. il vostro lavoro diventa di 740 giorni l'anno, più che voglio dire si raddoppia. Beh, se abbiamo lavorato bene prima, eh, sicuramente non sarà semplicissimo, fermo restando che tutto resti così com'è, no? Un ufficio stampa, marketing, perché poi non non si sa in a uno in effetti come eh, come siano le situazioni, no? Però se tutto resta confermato com'è, quindi il bombonina dall'okey e eh, Eh, chiaramente il lavoro sarà più Magari l'anno prossimo eh, ci sarà una giornata di scolifica e guarda caso ci, <ride> e guarda caso ci sarà Barcellona eh, eh, Siena e allora praticamente eh, a Cefalù <ride> Noi speriamo che sia il pubblico di Cefalù a questo punto ha un Vedò domenica il mese potrebbe faremo venire. faremo la <ride> proposta al presidente Bonino di metterci pullman neri, almeno quelle. A proposito, <ride> eh, non sarebbe male. A proposito del pubblico di Cefalù, volevo eh, comunque incitarlo a venire domenica perché eh, affronteremo Casale che è il penso secondo me la se la seconda forza comunque insieme a noi del campionato e eh, insieme a Pistoia eh, dove eh, ci sono c'è un duome di americani, Casper Ware e Rodney Green che è veramente se Se la Balla ha dato spettacolo, loro possono fare ancora di più. Eh domenica eh, ci serverà Io ti serve... dico io ti dico guarda per quello che ho visto l'ultima volta che l'ultima partita che avete fatto qui eh, il Cefaludese risponderà ancora di più perché chi c'era avrà fatto il famoso passa parola, dice "Non sai che ti sei perso". Io eh, ho visto veramente uno spettacolo bellissimo, una cornice di pubblico che ti ripeto, avevo visto il palazzetto eh, pieno a questi livelli soltanto quando c'è stata l'inaugurazione. Ma eh, perché? Perché purtroppo Eh come dicevo prima con Peppe, se ci metti 600 persone lì dentro, scompaiono, non si vedono. È come se vai al basket in Via Aldo Moro e ci metti 30 persone, è la stessa cosa, dico sinceramente. Sarà una grandiosa partita e in più il pubblico ci deve aiutare perché dobbiamo vincere, è allora. uno scontro diretto. Scenderemo in campo anche noi. Esatto, esatto, esatto. Allora Peppe, eh, dunque, la, la scorsa settimana abbiamo parlato con uh, l'altro Peppe, quello di Peppe San eh Marranco dell'Ascari, l'Ascari si sta meno eh, male anche lui comportando bene in questo campionato, anche se non è nelle primissime eh, posizioni. Mm, dovrebbe succedere, diceva Peppe, eh, un po' un miracolo per andare ai play-off. Sì, eh, sì. Ma eh, giustamente lui già si è accontentato abbastanza del campionato che hanno fatto, mentre per voi abbiamo detto che questa possibilità di Ah, guarda, avevamo obiettivi simili perché le squadre si equivalgono. Pensa che sia all'andata e al ritorno sono stati due pareggi con loro. Noi abbiamo 29 punti, loro ne hanno 23. Loro obiettivamente mancano 4 giornate, veramente si parla di miracolo. Sì, infatti l'ha detto lui stesso. Noi invece siamo attualmente siamo dentro. C'è il problema che abbiamo un calendario un po' più difficile rispetto alle concorrenti, però dico ce la giochiamo. Calcio niente sì, c'è scontato. Sì, sicur sicuramente. Poi eh, vanno le dalla seconda... Vanno dalla seconda alla quinta. Alla quinta. Voi in questo sarà... momento siete quarto posto. Perfetto, in questo momento ci siete. E allora noi adesso eh, chiudiamo ringraziando eh, e praticamente tutti i nostri ospiti sebi dove è andato a finire Carlo che non eh, eh, ecco, lo lì dall'altra parte, Carlo eh, per quanto riguarda la pallacanestro, Barcellona Serie A2, vi ricordiamo, allora ricordiamo, facciamo l'appello da dalla voce femminile di Cristina, domenica 3 marzo ecco. al Palatricoli alle ore 18:15. E ecco, mi, mi raccomando, tutti Barcellona, pretenti. Barcellona, Barcellona casale. Ricordiamo anche che i biglietti si possono trovare in prevendita dalla Betty Sicilia che è anche il nostro sponsor, uno dei nostri sponsor della trasmissione, Metti Sisti le scommesse online in Via Pintorlo 15 a Cefalù, e visto che ci siamo, ringraziamo anche la Globat Viaggi in Via Portosalvo 54 sempre a Sempre Cefalù e Mondo Moto vendita e ricambi auto e moto in Via Roma 127. Ringrazio Peppe in bocca al lupo, domenica eh, una partita come Termini. sarà? A termine, sarà dura. È eh, una partita dura perché loro lottano per, per l'out, facciamo una partita molto delicata. questo rival rivalità rivalità e un derby <ride> un derby a tutti gli effetti perciò partiamo molto duro. Ecco, e invece prossima settimana no, noi andiamo eh andiamo dalla prima in classifica, dal finale, quindi cicilista ah, eh, ma si aspetta, vabbè, però sul si finale fare. sono amici, dai, un po'. E eh, infatti c'è chi chiama <ride> di te. Tra l'altro nel finale gioca qualche cecofudesse se non se sbaglia, almeno il finale no, l'anno no, scorso Oh, ci gioca nell'altra squadra, nell'Atletica, invece eh. in questa qua no, sono molti ragazzi di Termini, però eh. nessuno cecof. Vabbè, noi comunque sono sempre amici, no, se amici. Sebi e allora Cosa dire della prossima gara? No, eh sì. <ride> Del delle prossime tre gare che eh, eh, saranno decisive perché noi adesso abbiamo Casale, quindi uno scontro diretto e Pistoia ha un turno abbastanza facile perché gioca con Imola che è una delle due squadre che ha smantellato organico. Poi noi andremo a Imola eh, e Pistoia giocherà contro Scafati e poi fra due giornate ci sarà Pistoia eh, Casale e noi saremo in casa contro Varese. Quindi in queste tre giornate si può dire che potranno definirsi. Previsione, delinarsi. previsione Con, dopo questi scontri. Ecco, confermiamo il secondo posto o c'è eh, c'è tu prevedi che potrebbe essere anche il primo? Nei Eh, beh, io nei prossimi se, facciamo così confermiamo il secondo eh, per esatto. il momento poi se arriva il primo lo festeggeremo qui in radio tutti insieme va da, bene da lì non scendiamo da lì non scendiamo <ride> ok allora io ringrazio anche Simone alla regia come eh, tutte le settimane ci ci dà l'audio il video ci dà la voce ci dà tutto e l'appuntamento per quanto riguarda lo sport è a martedì prossimo mentre domani noi ci rivedremo eh, con ci risentiremo e vi vedremo con CRM Epitere speciale Astro d'Argento 2012 sempre alle ore 17:00. Grazie a tutti, buona giornata e a risentirci.